Maiitena Bijaben aurkezle ezagunak bideratu du aurten FIPA ikusentzunezko programen nazioarteko festivalaren itxiera ekitaldia. Larun bat iluntzen izan zena miarritzeko ga. Areto abetea aurtengo edizioan atera diren irabazleen izenak eman zituzten. Gogora bezagun, la zuartean estreinatu gabeko filma horiek leian nazirela urten ere sei sail berdinetan. fikzioa, telesaila, R portaia eta ikerketa saila, sormeneko dokumentala, espektakulua eta musika saila edo eta tendentzia berriak biltzen dituen Esmarfipa saila ere lehean bait ziren. Oroitara 20 batzari emant ziren, aipaturiko sailez gain bestein bat sari ere banatzen baitituzte tarteko Europako gazteen epaimailaren saria, teleja saria edo eta publikoaren saria Bauten, ogoi eta betetzen dituen festivalak, gazteriak duen ausardia eta adinak ekartzen duen heldutasun eta prestutasuna ustartu nahian, mundua ulertzeko eta bide berriak urratzeko amaika ate irekina izan dituzte. Horten, maitena Bijabenek jabenek erranduen bezala, e, politik. politikak markatu du aurtengo edizia. Gaur egungo politikarekiko edo politikoekiko herriaren mesbidantza erakusten dituzten filmak ikusi baitira... Baita politika berri baten berpiztea. Bigai, azpimarratu daitezke ere aurtengo edizioan, migratzaiena eta agian ezustez paradisuarena ere. Eta emazteak asko ikusi dira lehen lerroan. Balmazaren presentzian abaria izan da, aurtengo edizioan, eta gaur egun bizitugun mundu azaleratzen dituzten filmak hurbiltzeaz gain, suben intxausti realizadore donostiarrak errandigunaz, Zakasorentan ikuste ipa saiatzen ari dela ez bakarrik realitatea aztertzen baizik eta realitatean eragiteko eragiten duten dokumentalen inguruan pizka bat e, ari da, ez, aurrer, ez. Eta horren adibide agian es Marfipako irabazlea izan den zero impuniti lan aipa genezak urrezko fipa jaso baitu lanunek eta epaimaiko presidente den Melisa Monjate kerran duenaz jendarteari itza ematen dion proiektua bada pantaiatik atera eta bitarteko ezberdin bidez proiektu honek injustizia bat eta tabua den gai bat aipatzen du gatazka ere muetan ematen diren abusu seksualena ikerketa eta aktivista den proiektu bat da animaziotikkasi eta bitarteko berritzailetara doan lana Ere delarik azkenean gaiarikiko unkitua diren eta kausa babesten dituzten jende abiltzeko sedez egina izan delarik Eta guzti honengatik sistatu nahi izan dute 0 imputik izeneko la. Eta beste sarietan ere, jazpimorra genezake publikoaren saria aurten Latifa Infamdan La Gepublic dokumentalak eraman duela Merzak aloaz realizadoraren paradisoaren ikerketa dokumentalak bizari eraman dituela, eta Mohamed Zabali realizadoraren ambulanze reportaiak eraman badu urrezko fipa, fikzioan erresuma batuko NW filmak eraman du eta teiesaietan berriz, Txileko Ramona telesaia aterada irabaz.